Bismillahirrahmanirrahim Në emrin e Allahut, të gjithë mëshirë shmit, mëshirë plotit Në qëdë këna fi Jusufa wa ikhwëtihi, ajatul lisa ilin Për të gjithë ata që pyesin në historinë e Jusufit dhe të bëlezerve të ti, ka shumë mësime Innelhamdëllillah, nëhmeduhu, nëstainuhu, nëstafiru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 Fa inna asdaka l'hadithi kitabu Allah Wa khajra l'hedi Hedi Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam Wa sharru l'umuri muhdathatuha Kullu muhdathatin bidha Kullu bidhaatin dhalala Kullu dhalalatin finna Bëshdojmë me Historin e Jusufit Aleyhisselam Edhe ndodhit që ndodh dhe ndërmjet ti Edhe dhe dhezëve të ti Që të nëzjerim për i tyre Mësimet të cilat ka dashur Allah i madhëruat në i tregoj më antë kësa historie ka që të bukur në Kur'anin e madhërishëm në basë Jusuf i doli nga burgu pas disa viteve durim dhe në basë i kalojnë ato sprova që i kalojnë të cilat i dëgjuat e erdi lehësimi prej Allah sepse në basë vështirësis vjen lehësimi fe innë me alë usri usra innë me alë usri usra Allah u thotë në Koran Më bazë vështirësis vjen lehtësi Edhe përësëri duherë Përësëri më bazë vështirësis vjen lehtësi Për ta përforcuar të dhe për treguar Që më dëvërtet më bazë vështirësis vjen lehtësi Dhe jaku është rrasë e konkreti Jusufit a.s. Aterë më bazë Jusufit dhe nga burgu dhe shkonë të këmbreti I thotë mbreti In në kelljo me ledina me kinun e min Thotë ti sotë të këne Në bërë Je i pushtet shumë dhe je besnik Në më thëmë ke pushtet dhe do të të besojt që farë dëshërështi je besnik të konë i thotë mbëjti Edhe në basi ja thotë mbëjti të fjalë, ate i kërkonë Jusufja ti Që ti lejnë dorë drejtimin e Ejiptit Drejtimin e ushqimeve Drejtimin e begative që i kështë dhe në allahu e gjiptit që ti drejton të atos dhe mos momentet dhe vëshirësis edhe mbretja je pa të gjitha e lëndor mbëndi ka në tërguar djetarët e fësirit që mbretja la të gjitha gjërë ndorë Jusufet a.s. betëm e emri nge lë mbretat i mbëndi ka tërguar mujahid një për i tabirinve për djetarët e fësirit që mbreti vetu bë musliman kur pa dje në Jusufet pa një njërit të plot nga ane Dhe nga në diësti dhe urësisti Kjo gjë e shtu u atë që të bërët musliman Pas sajthot Allah i më dhuar Wa këdhali këma kënnali Jusufa fil ard Je të bëwa u minha hajthu jesha Kështu thot me i dham pushtet Jusufit në tok Qa i të lëvizin e të si të dëshiroj Dhe të dheprojnë të si të dëshiroj Allah subhanu wa ta'ala të regon që i dha pushtet Jusufit në tok Pushtet valë për të shfarë Nëse e mbani mend Yusufin në momentin Yusufi alayhis salam, në momentin që ishte në burg, u thoshte shokëve të burgut inil hukmu illa lillah. Gjykimi i takon vetëm Allahut. Domethënë që të gjithë njerëzit duhet të gjykohen vetëm te ligji i Allahut. Edhe ai që është i parë duhet të gjykojë vetëm me ligjin e Allahut, sepse toka e Allahut, njerëzit janë të Allahut. Edhe çdo gjësha e Allahut dhe në pushtetin me e Allahut gjikohet vetëm e ligji i Tij. Këtë u thosht Juſufi njerëzve kur ishte në burg. A mund të logjikohet që Juſufi mbasi doli nga burgu edhe i dha Allahu pushtet të thoshte njerëzve ja ne do gjykojmë me ligjin e ligjit Allahot, i në të Allahut. Kur ai në veshërsi i ftonte njerëzit në këtë lloj gjykimi, kë nuk pranohat edhe e qëdismi është që sot Jusufin e, e akuzojnë disa grupe njërzish që a i ka gjukuar me liqë tjetë përvesh ligjit Allahot edhe nuk është qëdismi sepse kë, kërë nuk është akuzë e parë që bëtë Jusufit diku e akuzuar më për i moralitet edhe sot për e akuzojnë që a i ka gjukuar me liqë tjetë përvesh ligjit Allahot e si mundet që Allah i madhëuar të thotë në Koran që ne i dham pushtet Jusufit Edhe ta lavderoj për këtë pushtet që i ka dhënë ndërkohë që Yusufi sipas tyre pasojkuar me ligj tjetër përzi i të Allahut. Domethënë, sipas tyre ku Allah i dha mirësi Yusufit, ai i ktheu shpinën Allahut. I kthejë shpinën, i ktheu shpinën të vërtetës dhe përgënjeshtroi atë gjë të cilën i e tha burg. A valli Yusufi ka qenë si si ne? Si ata hoxhallarë të cilët veprojnë atë, veprojnë atë që nuk e thon, dhe thon atë që nuk e veprojnë. A kështu ka qenë Yusufi ne Islam, u thoshte njerëzve, bëni si s'themun dhe mos bëni siç bëjon. Mirë po ato logjika që mendojnë për profetin Allahut është një gjeje. Edhe ata personat që mendojnë ku me mendimi për Yusufin Alayhis Salam ata në të vërtet vetëm veten e tyre dëmtojnë. Edhe kanë treguar që ky është mendimi i tyre që kanë vetëm për veten e tyre. Që në disa raste lejohet u thuash njerëzve, bëni si s'themun dhe mos bëni siç bëjon. Allahu na ruajt. Allahu na ruajt. Sepse Islami nuk është vetëm fjalë goje, por është praktik. Ës zbatimi i urdhrave të Allahut. Dhe ai person i cili është shembull i njerëzve është i pari që duhet të zbatojë urdhrat e Allahut, jo i pari që duhet të shkëlni ata. Përndërë Yusuf Jannise nam i ftoi njerëz në një dava. Dhe davja ti ishte largoni dëshirku. Dhe një perëndimore më të qartë të shkikut që bën njerëz në kohë ishin që ata gjikonin me një tjetër për vezhgjitë të Allahut. Ke ishte Davi e Tij në Burg. Edhe kur doni në Burgu Allah e ngritat të lartë dhe i dha frytë të Davi e Tij. Davi e Tij dha frytë, frytë e tijin që Allah i dha pushtet, që i të mund të gjikonte me ligjin e Allahut në cilin i ftonte njerëzit që ku ishte në Burg. Edhe kështu ka bërë Allah me çdo profet. U ka dhënë atyre sukses Davi sukses u ka dhërë të e fitohen në formën ndryshmet fitohërës njërët cila ka në vëqë pjegorën në bërhytbë tjera i dha Allah subhanu e tala pushtet Jusufit a.s. që a i dvepronte me ligjin e Allah subhanu e tala dhe e lafdëroj për të gjë ësë mund të lafdëroj Allah dërguarin e ti që a i dhepon dhërshkan këndështi me ligjit e ti kës lejohat kë nuk lejohat as logikis as fetarisht Më basi e dha, Allah i da pushtet Filon lehtësimi më basë vëshërsis Atër vinë lejzët dhe Jusufit Nuk nga të regonë Allah S.A.S. disa detaje këtu Sepse janë detaje normale Që Jusuf e L.S. më basi mori pushtetin I etoj 7 vjetë Që ishen 7 vjetë e bollëkut Edhe e grumbulloj drithin Për të apregatitur për momente dhe vëshërsis Normalisht Gjdo person më logik Në ato momente kur Mendojnë përshun që Jusuf i mori pushtetin Për çdo kush mundi mënd, kush të shkojë në mend kush duhet të jetë gjëja e parë që, par që do të bënte Yusufin atë momente. Mori pushtin, çfarë do të bënte? Normalisht çdo person normal do mendonte që gjëja e parë që do bënte Yusufi sa më të pushtetin ishte që do shkonte tek babai i vet, atakonte, ti thoshte unë jam mirë, ja ku më ke, pra ne mos u mërzit. Po ai nuk e bëri këtë gjë. Edhe kjo ishte me sa duket me urdhër prej Allahu Subhanuhu Teala, sepse Allah i mëdhur dëshironte që ti tregonte vëllezërvit e Yusufit një muslim. Për gabimi që kishim barë Për nërë dhe Jusuf E.S. Edhe pse mërë pushtetin Dhe kishtë mundës si shkonë të gjatë nuk shkoj Sepse Duhet ndodhin dhe disë ndodhin tja Që të të tërgojmë sot Në basi Kale është atë vitë të bullikut Vien vitet e thatësirës dhe uris Atër Jusuf E.S. bëri Një loj ekonomie Shumë të mnje për vendin e ti dhe për Vendet për rreth edhe nuk vuajti e gjipësi për bukë. Ma dje, vini njës nga vënda tje ja që nuk kishin bukë dhe blinin, ushim në pushtetin Jusufet a.s. edhe u jepë të ushim me të shmim normal. Edhe jepë të për gjithdo person vetëm një, një ngarkes dhe vej e gjithaj. Për gjithdo person në vit, vetëm një ngarkes dhe vej e një më shumë. Që të kishë mundësi, në mundë për balonin zinë e madhe. Edhe atëhere vinë vëlezit e Jusufit. Vinë vëlezërit e Jusufit a.s. nga zona e Palestines për në Egipt për të marrë ushim, se të gjuhon që mbrejt e Egiptit jebë të ushim e pare. Shkën të Jusufit a.s. Jusufit ashtë me ishte bërbur. I kështë dhururë Allahu urtsin, djenin. Ikse, e, Allahu subhanu e talë i kështë zgjedë në të leforme, i kështë dhënë këtë le pushteti, Edhe, normalisht, dhe normalisht në më që vëlezëve të Jusufit në asë nuk u shkonë të ndërmanë të kurë, që vlaj të të dhe ishtu kërë përson edhe për këta rësua ta shkuon në hymë të Jusuf a.s. dhe nuk e njohën kështë dhe ursi Allah që ata mos e njih njënët të për atë gjere që dëshëron të të bëndë Allah të këta nuk e njohën Jusuf a.s. kurse a i njohë direkt edhe nuk e njohën gjithashtu sepse ata e lanë Jusufin të vogël edhe gjatë se ko kaluan kaluan godja vite Disa jetar, domethën të rregojnë që kanë kaluar rreth 16 vjet. Ka kaluar rreth 16 vjet që momenti ku u ndan ata nga Yusufi derisa Yusufi mori pushtetin. Nisat tregojnë që kanë qenë 20 vjet, disa thonë më shumë. 15 to nuk e njohëm. Hyndë Yusufi alayhis salam i pyet ata, i udet i pyeti, çfarë keni pyeti për njerëzën e shtëpisë, çfarë keni në shtëpi me radhë dhe i tregojnë ata që për njerëzën e shtëpisë tregojnë që kanë një vëlla, të cilin e quhin Benjamin dhe i bëni amin edhe nuk përnonte baba i tyre që taqonë të me ta sepse kishën frikë për të dhe e donë dhe shumë atëherë një sufe e li selam këtu dhe më thënë donë dhe të bëndë një lojhi leje që të mërë të hakur në vetë kunder të dezve të të tërgojnë dhe të një mësim që ky është përfundimi që ka në të personat që të bëndë padresi njerëzve dhe mbasiu u ambush ato qesët ose thasët me grurë u thotë atyre shkëdhën po e japë grurën por nëse ju herës jetër kur të vinë për të marrë grurë papë nuk e silë i vlajnë tu e me, me, me vete asë më suafroni gjitë largë, largë, nuk ju presë nuk ju presë farë, nuk ju japë nuk e një grurë të konë për ndaj, silë i vlajnë gjitë me një grurë ata thone do për mi, do për për për për për për për për për për për për për për pë Sepse i kishin provuar me Yusufin për herën e parë dhe babai u zgjënë për ty, normalisht ai që digjet nga qullli i furrës së kosit. Dhe babai thy normalisht nuk kishte besim mën tek ata. Prandaj tha, mendonin se babai lutet, nuk do ta lejonte Benjaminin që shkonte me ta. Ëmjet të i thanë, ne do ta bëjmë për pikën tonë. Atë u thotë shërbëtori vetë Yusufi alayhis salam, thot futjani parat që na vënë për gurrin, futu ani në qesën e gurrit qi kur shkojnë në shtëpinë e tyre, ti ty shohin që ne nuk i kemi dhënë paratë, ti si e nxjitin për ta që vinën për se të shohin shosabujarësh krymbreti Ajsa, edhe paratë që ne i dhaëm, ne i ktheu mbrapsht. Që të nxitën për ta ardhur përsëri. Edhe me të vërtetë afusin, atëherë kthehen. Kthehen fëmijët e Jakubit alay salam dhe vëllezër të Jusufit tek babai i tyre. Kur shkojnë te i thonë babajon, mbreti na e kandaluar gruën nëse ne nuk e marrim vllajën tonë me vete. Prandaj ne i jep vllajën se ne do ta ruajmë ata i sho Jaqub alayhis salam a do t'haruani siç e ruajtë Yusufin? A do t'haruani thot siç e ruajtë në zon apo tu besoiu në u siç u besoiu për Yusufin? Po Allahu është ai më i miri, më i miri ruetës. Atëher kur hapin fasadën e gruirit shikojnë që qeset me para që kishin përdorur për bler grurin ishin brenda. Ai thonë baba shikojot. Mbreti që ka aq bujar sa edhe parat që nei dhan për grurin me cilën ne blen grurin, ai ka kthyr mbrapsh. Prandaj çoi vllajën ton me ne që të marim gurë më shumë se kemi nevoj, nevojemi nevojtarë edhe mi vite zije. Edhe atëherë babaj për nomë por thot thot do të ajab djalin. Por kur të njep njep një njep besë njep në Allahu që do thinjep, babë, të më këthejnë një babë që vetë të më nësëndër një që është jash mundësis njërzore. Edhe në basi jajapin besën thot uh, Jakubi a.s. Allahu është dëshmitar për këtë besë që ne bëm. Edhe atëherë njësën. Edhe i jep një politi Jakubi al-Islam para nisjes dhe u thot: Djemtë mi, kur të hyni në Egjipt mos hyni të gjithë nga një portë vetëm, por shpërndauheni dhe hyjni nga porta të ndryshme. Unë nuk kam dorasgjë. Ka deri në Allah do e kthejmë brapsh. Por kjo është vetëm një kërkesë ime kur të kryer disa shkaqe që unë i mendoj të nevojshme që net na ruajë Allahu subhanallahu teala. Edhe Jakubi al-Islam v ado këtë politi sepse ata ishin vërtet pa ishin shumë vëllëzër, ishin burra, ishin të pashëm, edhe numri tyre dhe pamja e tyre mund të çonte njerëzit të marrin mësosh. Prandaj thashë pandauni që mos dukuni i siguri shumë dhe jeni burra dhe jeni të pashëm. Edhe hyn ashtu siç hynë egjipti sikur kishte urdhëruar Jati edhe pse ai nuk kishte në dorë gjë, saktimin e Allahut kishte në dorë vetëm Allahu subhanahu wa taala, por kjo ishte një kërkesë e ti ti tçohi më shumë për fëmijët e tij që mos ndodh aty asnjë keqje. Masi hyn, hyn te Yusuf alayhis salam, edhe i takon Yusuf alayhis salam vëllezërit e tij, si të huaj, nuk e njihnin ata Yusufin. Ata e merr vllajën e tij në vete edhe i thot, un jam vllaji jot e Yusufi. Por ti thot, mos umërzit për atë që kanë bërë ata për mua, sepse shikoj se kum ka ngritur Allah subhanahu wa taala Edhe bojë durim sepse unë këtyre do të bëj tashti një hile. Para se do t'i tregoji durushëm se nuk do bëj zë të, të keqë, unë do të marr ty mbushtën timtu, kurza atyre, në pamjen e jashtëm do të duket sikur unë të kam marr ty si skuav. Ja tregova të që mos vuajën emini sepse ai në të vërtetë nuk kishte dorë në mështrimin që u ju boi Jusufit. Kështu që nuk kishte pse dvonë të vuon tani këtë lloj gjeje. Atëherë, ia ja tregova se çfarë do bëni Jusufelesin ndaj tij. Edhe kur nisen që i marrin thasët me grur, i thotë shërbëtorëve të ti tij, futeni gotën e mbretit, gotë për ari, ka thënë se dietar që ishte për argjend, disa thonë ishte për ari. Një gotë e madhe, po të futeni te thes i me grur që ka dinamit. Sepse çdo njeri t'i jepte ngjë thes, ai s'mande të veja. Edhe e fusin gotën aty e nisen. Nuk dinë gjë mbesi Jusuf për të dhe çështje fare. Kur fillojnë ndalni nga Egjipti, Dërgon Yusufi alayhis salam shërbëtorët e vet, dërgon disa njerëz dhe, dhe thot, u thot, u thotë atyre, nuk po gjejmë gotën e mbretit. U thotë se është vjedhur, po nuk e nuk po gjejmë gotën e mbretit, kan po marrë gotën e mbretit. U thonë me lloj shprehe që nuk u është gënjeshtër. Dhe nuk i jemi alayhis salam edhe në këtë lloj pikë nuk u gjen u fare. Foli vetëm të vërtetën dhe megjithatë ai arriti atë që dëshonte. Fa shkolën kërkojini. Sepse u dyshojtë te ky karvanin që gota ndonte te ky karvan. Ato shkojnë disa njerëz dhe u premton Jusufi këtyre njerëzve që do gjenin gotën, gjithashtu që do t'i jepte, do t'i jepte një ngarkesë deve me grur nëse gjenin gotën. Shkojnë dhe u thon, o ju karvan ju jeni hajdut. Edhe dhe kthehen dhe Jusufi thon, Pashallahun ju e dini shumë mirë na njihrni që ne nuk jemi hajdut dhe nuk jemi ardhur për shkatrim tok. Ne kemi ardhur Për nevojë, kur më grup për skuqën shtëpi. Edhe u thonë apo mirë, do poqesë nëse ne e gjem që jeni hajdut dhe e gjem gotën e mbretit që ka humbur në fason tuaj. Kush është problemi? I thonë se problemi është që ky person të merret të merret sklav. Edhe ky ka qenë në ligjin e Yusufit alayhis salam, në ligjin e domthonë e shariatit të Yusufit dhe babait të tij, që kush vithte, merrë rob, merrë dhe bëhet pron aty personit të cilit i ishte vjedhur. Atë ata fillojnë dhe e kërkojnë në prfasat e vëllezërve, derisa pasaj kur shkojnë dhe thënë se i vllajit Jusufit Binaminit e gjen godata të brënda. Atërshtanin të gjitha. Dhe vëllezërit i shtangën. U përballuan me një lloj problemi të paparashikuar. Qi i futën ata në telash edhe me Jusufin Alayhis salam, që ata nuk e njihnin që me me me të parin e gjenit, të me në Egjipt, po i futën teraz me babain e tyre. Atëre marrin Binaminin, këtu domosdoshmë se tepë vëllezërz nuk din çfarë të bëjnë. Ate shkënë të këtë kë, Jusuf a.s. dhe i thonë O, oh, i pari Egyptit, kë, kë i Egyptit Këtë vla jonë ka një bab i cili është plak dhe e do shumë dhe nuk rridot pa të dhe ne kemi dhe në besë një duja këthejmë për ne merë një person t'i dhe në vëndë ti Ate e këthejmë Jusuf a.s. dhe i thotë në formë përër Jo, thotë, Allah unë ruë, thotë Ne nuk mund të marim asë kënë tjetër përveç Ati personi i cili kishte gotën në thesin e tij, nuk thotë ai personi që vodhi, por thotë ai personi i cili kishte gotën në thesin e tij, sepse ai nuk vodhi në të vërtetë. Shumë nuk mund thosë vodhi do të Yusuf ibn Sulaiman. Dhe nuk tha vodhi. Atë kur e pa ndatë që nuk kishte mundësi që diskutosh me Yusuf ibn Sulaiman për të çështje, u bashkuar me një tjetrin, sepse u futën në problem shumë më afër. Edhe ky problemi dytë ishte si rezultat i problemit të parë që bën me Yusuf ibn Sulaiman dhe i futën Allahu në sport tjetër. Dhe çu ndodh? Gjithmonë vëlezër. Kur njeriu e fut veten e vet në një sprovë, kur e fut veten e vet në një sprovë me duart e tij, kjo gjë mund të çojë atë që sprovon me diçka tjetër më mbar pasaj. Sepse e keqja sjell si rezultat një të keqë tjetër, sikurse dhe e mira sjell si rezultat një të mirë tjetër, dhe kjo është drejtësia Allah, e Allahu Subhanuhu Teala te krijesat e tij. Kush bën një të keqje, i hedh Allahu sipër një të keqje tjetër. Kush bën një të keqje, i hedh Allahu sipër një të keqje tjetër edhe kështu më rav që prejsoni otë kënë të ka lo ose për ndryshet nda të shapin e shqeqet nda të mjën e keqa i sëpërhoj e lo për sëri atë e bashkojnë me një i tjetërin edhe diskutin në shvar të bëjnë thot i madhe tyre thot u nuk lëvizme nga egypti nuk kam se si të shkoj për par baba e ti me të të thejmë ati që këshu ndohi nuk kam fëtyr ndërkoj që ne I dëm në fjalë e bën tokat me pretendimin se ju jeni suffs, ju jeni suffs, ju dëmbojmë bëvojën përpara. Për ne shkoni ju dhe thoni babait që djali jot vodhi. Dhe ne nuk e dinim Gaibin që të thoshim ti që e do vjet të paranë të marrim. Ne nuk e dinim Gaibin. Pyetje edhe karavanat e tëra, edhe fshatit që ishte pranë nesh, që ne jemi të vërtetë dhe nuk jemi ginjestarë në atë që po pretendojmë. Mir po Jakubi alay salam, nga që ishte djegu një për e tyre herë në parë, u tha, për kundëzë ju vëva ka zbukuruar vete ju e diçkat keqe, por unë, plus Allah unë nëmë dhërë e dërim. Atëhere, i humbi Jusuf e a.s. e humbi Benjaminim, gjithashtu dhe vlajt ti një një ati, u bëndë tre veta dhe më thënë, ju shtu edhe më shumë Jakubit a.s. dhë një një ati. Atër vëqohat edhe qamë edhe i kujtojët Jusufi a.s. Thoshte, thoshte thoshte Jakubi në vëndën tisë pëse i ndez i kjo lagimi binaminit edhe në më thënë kjo së povë që i ndodhi për së dyti i njadhe dhe i njera të dhimin e vjetër e tha ja esë fëhala Jusuf dhe ah sa keqë për Jusufin wa bjëdët aina minë elhuzni fëhua kadhim dhe Jusbardhën sytë Nga mërzia dhe i thë dhe mbante për brenda thotë të të mërzine ti dhe nuk e nëzirte Edhe qante dhe nga të qaret u vërbua Ate i thonë njëzit i shpis Pasha Allahun ti vazhdo në të kujtosh Jusufin akoma dhe mërën me kalimin Ka i që vitive, ka i shumë vitive Vërshdo në të kujtosh Jusufin akoma Dhe e sa të shkataroha shpare, dhe sa të zhdejese nga marazi dhe mërzia Edhe unë thotë të tyre, unë ankesën timën e dhe rritëve të më lau, nuk e dhe rritëve as, as juve dhe as kujtë tjetër. Edhe unë di atë që nuk e dini për Allah. Edind e din dhe shumir që Allah i madhëruar dhe të asilë ja të Jusufin të gjallë një dit. A dini o të lezër, ku një person i vëzdes, një fmi, a jëllogarit dhe të të, të ka lau dhe di që ka shku të ka lau dhe shpreson të atakoj e të një dit. E thotë, me shpresë se si Allah dhe në mund të të që ta takoj më të në gjenet ose mbodë në tjetë u sallonë në më dhundë në bashkohet i dhe në gjenet. Ndërësa kur ti e kefëmije në gjallë dhe nuk e di ku ndodhët a i dhe kalen këj shumë vite kjo është më dhim shme për zemrën e prindit se sa e para në cilin prindit e ndanë mendin e ti e hum shpesën sepse e di që ka vderë ka shku të ka Allah dhe kjo i qëta e që e vriste më shumë Jakubi në lejtë e dinte edhe për e ardhmën se si kishte parë Yusuf që ai do ta takonte atë një ditë. Atë u thot Jakubi alayhis salam fëmijëve ti, të tij, o djemtë mi, shkoni, do të shkoni atje në Egjipt. Edhe kërkojini Yusufin dhe vllain e tij, çesha do, nuk thot kërkoni atë Binaminin dhe vllain e këtme, sepse maita e ty ishte, por vllain e Binaminin. Po pun kërkoni Yusufin dhe vllain e tij dhe mos e humni shpresën nga mëshia e Allahut. Sepse Shpresë nga mëshirë Allah Të humin vetë të mëta që janë mos besimtar Kurse besimtar nuk e hum shpresë Me kalimin e ka i shumë viteve Nëse djeta të në gjeshmet vjetë Nëse djeta të njëzë djetë Nëse djeta të në mëshum Nuk e humin shpresë nga mëshirë Allah Shkuon vëlejzit e Jusufit Shkuon vëlejzit e Jusufit a.s. dhe i herë në gjipt Edhe shkuon të kë Jusufit a.s. dhe i than O ti i par O prisë Neve nuk kanë halli, jemi në sprov shumë të madhe. Vllai ynë është në asmr, jemi shumë nevoitar për ushqim. Prandaj ne jep neve, edhe ne jepse da kanë neve, na ne ndihmo, na jep von ton, sepse ne jemi në hall shumë të mosh, dhe nuk po dim çfarë bëjmë. Atyre Yusuf alayhis salam, ku vjen momenti që jep i jep leje Allahu më dhënë që të tregojë atyre fundin e historisë së tyre që kishin bër. U thuat Yusufi alayhis salam: "Qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhih antum jahilun?" O ta mbani mend çfarë botë ju me Yusufin dhe vllajin e tij kur ju ishit injorant. Urrëtiën e madhe që kishit ju ndaj Yusufit dhe vllajtit dhe hasedin e madh që kishit ju, por ato dy sepse babai donte ata më shumë. Në këtë moment, vëllezërit e Yusufit që zgjohen nga gjumi dhe shofi Njusufin a.s. thonë shne kjo person ka e di historin tonë aty shikojnë pasaj të i parët e vlajt të tyre dhe kujtojnë në partë të që ka galuar dhe i thonë kalu a in në kelen të Njusuf aty Njusuf i thonë ata kala anë Njusufu ha dhe akhi thot unë jam Njusufi dhe jakur që të lajimi ka dëmen në Allahu Aleyna Allahu subhanu wa ta'ala ka bërë ne mirësi dhe kërë ishte momenti që i të regonë Gjibili dikur, ja, Jusufit a L.S. që ti do të, të regonë, shëtë që po të bëndë të ta. Edhe jadha Allah i madhuruar, Jusufit a L.S. të dhe forme, që tu të, të regojë hasedit qi dhe, që, për fundimi hasedit është, që Allah i madhuruar e nge e person, të cilë njës dhe kanë hased, edhe me lartë, edhe me lartë, se sa që me ndonë hased qi ju. Në hasedit vetë të kjo ngejtë lartë, për dhe sa më shumë për për për për shtërë hasërqiu, aqmëllatë nga Allahu. Ka dëmenë në Allahu aleyna, inëhu me jetë tëki u jasbir, fe inë Allahu aleyudhu e gjalë muhsinin. Thotë Allahu në ka bërë në mirësi, dhe pasi u të regonë Jusuf aleyhisselam dy kushtet që ta ri i personit të mirësi të Allahot. Inëhu me jetë tëki u jasbir, a i personit që li të regonë të devoqëm, i devoqëm në regonë nga haramën dhe kërën dëty Këtyë e personeve, Allah nuk hua hum shpërblimin, sëpsekta e mba mirësat. Nuk hua hum shpërblimin, Allah më dhuruar, por, hua jep shpërblimin, qënë të dyja, gjithashtu dhe në botën tjetër, hua ka rezervuar shpërblimin shpërblimin shpërblimin mafë. Aterë dërzoëm, lezë dhe Jusuf vëllë e selam, sëpsektu e panë që më të vërtet, ata ishin nga bimtar dhe në fytë, ishin nga bimtar dhe në fytë, kalu në fytë. Të Allahi la qad e thara kallahu alejna O in kuna le khati in Thanë, pasha Allahun Ty të ka zhjithur Allahun dhe mit nesh Edhe ne jemi gabim tarë E përnuan për parë ati të loje Ate kër ata e përnuan gabimin Edhe e përnë Se sa e kishë ngjithur Allah u lartë Yusufin Edhe pse ata dojnë të poshtronin E thangë të dojnë lafi Edhe te u thotë Yusufi a.s. Kale la të thriba alikumul jom Jëgë firullahu lakum hu, Arhamur rahimin Dhe nuk ka qërtim për ju sot Dhe më thënë Ju e morët shpërblimin Shpërblimin të ujë Dhe në më në e lodhe që bërë Jusuf e lejtë selam atyre Dhe e mundimi dhe estresi Jusuf e lejtë selam atyre Si shpërblim Për atë që i shkaktoni Jusuf e lejtë selam Dhe nuk ka për qërtime për ju sot Allahu ju falë që vë dhe Allahu është më falësi Atëhere Kalon të këpika dhe, dhe dhe thot Shkonit të shkin shpin të uaj babai ne na nuntë gjithë njerëzit tuaj ja hajdheni këtu që jetojmë së bashku në Egjipt. Dhe kjo është nga bujëria e madhe ja. po ja. që kishte Yusufu alayhis salam. Po vdon Yusuf alayhis salam, ne çada kishte me punë me këtë lloj gjeje, u jo, thoshte rinëti do vetëm mbavën babën time dhe në nënën time, ju rinëti bëni ç'do doni. Edha as nuk du të shohim më sy. Ja. Nga bujëria, nga zëmërgjersia ti që kishte, ai i falja ata dhe u tregua shumë herë me i mirë se sa ata me të. A ju bëm e ta si molla Shem bulli mollë Se shvëzëm e njerëzit është Që njerëzit i gjuhajn mollës me gurë Pemës mollë kursa ju hëdhë tërë fruta Këshu që të dhe Jusuf E.S. Dhe këshu du tim i dhe ne Klusa Allah në madhur në bëjt tjil Ata i gjutin Jusufit me gurë Kursa ju hëdhë tërë mollë Ata i bëndëm Jusufit Kursa ju bëjt dhe bje tërë Edhe u dha këmishën e vetë Jusuf E.S dhe do tha Merenik mission time, çoi baba tim, në babaitim hidhatin fytyr, sepse në moment në fityr, do hitni fytyra atë do të dikthehet shikimi. Dhe ky ishte një shpërbim tjetër për Allahut, mbasi Jakubi dëroi për kaq shumë vite, nevet e humbt Allah durimin e tij. Jo vetëm në hirret që jo jo, po dhe në dyja, por në dynja. Por do ta shpëlbente që në dynja, duke ia mundsuar që të shikonte djalin e tij që ishte, djalin më i dashur në zemrën e tij me sy të tij. Mbasi kishte duruar ka që kohë edhe atëhere e marrin këmishën e Jusufit dhe nisen për të këbaba e tyre këtu pas të fillon fundin së të rishë lusallohën e madhuruar që nga bëj për e tyre të cilët përfitojnë për, për isaj Alhamdunillah salatu salamu ala rasullillah ala alihi wa sahbihi e gjemain më më abad më bas të nisen për dhejë dhejë dhejë dhejë dhejë dhejë dhejë dhejë dhejë dhejë dhejë dhejë dhejë dhejë d U thot pjesarve të familit që ishin shpi, unë thot ndjej e erë në Jusufit po qese si ju unë besoni ata i thonë ti e në humi në tëndët vjetër akoma, ti e komën humi në tëndët vjetër, akome keme në të Jusufi por Allah i më dhuruar e kështë e bërë Jakubin e në senam profet edhe kriesa me dashu që ndodhështë në faqin e dheu në të kohë dhe mbasia qojnë këmishën Vjen perguzuesi që perguzon që kanë gjetur Yusufin alayhis salam në Yusufi. Jo vetëm që e gjetën, domthonë u gzuon që e gjetën Yusufin alayhis salam. U gzuon babai që Yusufi ishte bër i pari i Egjiptit, domthonë ishte gëzim i shumëfishtë. Edhe ja hedhin këmishën në fytyrë babait edhe i kthet shikimin. Atëherë u thu babai, "A nuk u kam thënë unë juve që unë di për Allahu te që nuk e dini?" Atëri i thon vlezit e Yusufit, "O babai, un kërkoj falin Allahut për ne." sepse ne jemi gabimtar, edhe u thot Yakubi le të son të kërkoj falje Allahut për ju. Atëherë nisën të gjithë, dhe deli Yusuf alayhis salam me gjithë parinë e Egjiptit për t'i pritur ata në formën më të mirë, siçi takon për të pritur fëmijën e tij, e si takon disa njerëz për të pritur profetin e Allahut Yakubin alayhis salam. Ndalje prej asaj ashtu dhe kur vin, ata takon babain e, e tij, mendonim pak domo mallin që kishte djegur Yakubi alayhis salam për të kurr fëmijën e tij. Subhanallah s'po, ka që madhe për Allah, mirë për po Allah i madhuruar, nuk ja humë durimin atyre të cire duen për hirtë Allahot. Për kundës e Allah u ashtë përblenë atyre që në dy nja para a hiretet. Edhe ja ku erdhë shpërblimi. Edhe i mirë përjetat edhe dhe thotë mirë se erdhë në gjiptë. Mirë se erdhë të sigur në gjiptë me lejen Allah subhanu ta. Atër i vendosat ta në vendin e vet i futata në kështjellën e tij i ul prindrit e tij në fronin e tij eda atëherë kur futen të gjithë i bien në shtëjë jusuffit alay selam dy prindrit edhe fëmijët e, e do të thënë Jakubi do të thënë vëllezërit i tij bien të gjithë në shtëjë ë jusuffit alay selam eda atëherë i thotë jusuffelay selam babai ti o baba im ku është kuptimi ë ëndrrës që kam parë atëherë Si e dha alloj madhuruar në filimi dha një ndër Në fundfarë imësoj shpegimin e se një ndre Edhe i arrizojete Edhe i dha shpërblimin në dënja edhe në ahiret Edhe kërë është Kërë është përfundimi i njerëzët dhe voqë më vlezë Kërë është përfundimi dhe voqë mëris Mos më ndoni se dhe voqë mëria e qon njeri u në gjëhnem Mos më ndoni se dhe voqë mëria e qon njeri u në shkaterim në dënja Për kundëzit dhe voçmëria e të qojnë që njëriju të jeti lanë në dy njave mbëdën tjetët e këllahu subhanu wa ta'ala. Ja, ku është përfundimi. Edhe Allah e ja më dërua e të regonë të histori profetit tonë, sallallahu alai sallam. Pse? Që ajin ato momentët vështia në mekë të shikonte me zemërë të ti edhe në dritën e imanët të ti të shikonte ato fladin e mëshirës Allah nga lagë që vezunante në nërë dhe duke si agimi që përsa përfihun po dali që të qikon të përfitit sa nërësële më përfundimin e mjë që e priste si kurse Jusufi a.s. edhe kërë histori është histori e vleshme dhe për ne që ne në vëshirësi tonë dhe në sprova tonë që ka lëmë dynja për të ngritër fena Allah të lartë dhe për të rërgu nga haramë tonë duke bërë durimë Dua të ju urojtëm harm, duke bërë durim dhe duke u treguar të devotshëm të përpiqemi më anë të kësaj historie të shikojmë rezultatin e mirë që na dhon në merr më dhuar kur ne i bindemi atij. Në anë të kësaj historie përpiqemi të shikojmë dritën e besimit ton, atë agjimi i cili sapo ka filluar të, të vezulloj në lindje, një agim ndritçues, shtrëlqyes, shumë i fuqishëm i cili parëndaimoron e parlemërën e rësiren dhe i thët lërgo se ka arrua mëndri që të dalin në shesh e vërteta sepse vërteta që i qarë dhe dhe dalin në shesh edhe ku vjen e vërteta dhe drita e lërgo në rësiren këj është mësimi që dëshironë të ti të regonë të rëgonte, Allah po fetit ti dhe gjithë besimtarve këj mësim mështilët në tre pika e parë dhe vëtshmëria E dyta është durimi dhe e treta është përfundimi i mirë për atë që i ka ato ditë parat. Përfundimi i mirë për atë që bën durim tregon devotshm, jo përfundimi i mirë për atë që përpiqet të shkelë kufit të Allahut duke menduar se pse po i shkel për hir të Allahut. Nuk ka që në Allah, të themë Allah të shkelën kufit e tij për hir të tij. Kjo është rregull dhe kjo është rregull shejtani. Shejtani ka mësuaj njezit që të shkel në kufit allot dhe u thot bërë për hirt allot. Sikus e Shejtani ka 7 dhit porta, një për i porta dhe, dhe ti është, i thot një jut, shko bëjt dave, komëshi e stende. Edhe shko një për t'i bërë dave dhe bje një moralitet. Po e për porta dhe Shejtanit, që dhimi shi njërë, dhe bëjt dave, rezultante që kejsh, pëse se s'ka zjedhë, dhe rukën e dur, n Sëpse dhe vëtshëmëria do të thotë që ti në darën tënde mësë shkenësh në drast kalbët. Ti në darën tënde mësë bëshë gjunafe. Gjithashtu të regoshët dëruëshën. Mësë e presëshë rezultate në mirë me i herë. Por du të, të bëshë dërim, dhe e së të saktorën ojë më dëruër, më orëtsinë të ti në momentën e duë kur të dhijit drita që ta lërgojë rësirën. Kështu është përfundimi mirë. Përfundimi i mirë është ai i përfundimit i cili është i bazuar në devotshmëri edhe në durim. Atëherë vjen rezultati siçi dha Yusufi tani selam Allahu subhanahu wa taala. Mësim për ne të gjithë. Laqad kana fi qasasihim ibrahu li ulil albab. Allah thon në fund surës, historitë e tyre ishin mësim për të zotët e mendjeve. Mësim për të zotët e mendjeve, jo për ata të cilët Nziherin për historinë e Yusufit mësim që ne jotë gjykosh me ligjet të tjera përveç ligjeve të Allahut. Lejo të shkelësh në kufit të Allahut, lejo të kundërsosh urrën e Allahut për hir të dallës. Nuk është mësim për këtë histori, sepse kjo histori tregon të, të kundërtën. Yusufi alayhis salam thotë ai që tregon të devotshëm që nevojë haham dhe kënd detyrë dhe është i devotshëm për tësh rezultati. Edhe këtë gjë e famon me profetit tjetër të gjithë neve që ta kuptëm shumë mirë, li l -l në mësë në historit e tyre ka pasur në mësim për të zotët e mëndjeve. Ma këna hadith e juftara, nuk ishte një tërgim i shpifur, shpifje, nuk ishte shpifje, nuk ishte nishka e e, e cila nuk ka qëzistuar dhe nuk ka ndodhur ndënjëherë. Po ajo ishe një historit të cilë e kam vërdetuar ribat e në parshën që ka zbëjtu Allah u të i profetën e në parshën. Edhe Allahu e bëri këtë histori udhëzim dhe mëshirë për njerëzit që besojnë. Udhëzim që ata mamantë kësaj historie të shohin rrugën e vërtetë, që rruga e vërtetë nuk është rruar me lule. Rruga e vërtetë vëzhon nuk është rruar me lule, nuk është fush me lule. A është rruar me gjerma, me xhama, me, me, me gur? Do kanosh, do çaosh, do gjakohesh nëse dëshiron të rrish në xhenet. Sëdhvot si Yusufun Alayhis salam. Edhe pandaj tregon profeti i tij Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahu më dhuroi që ti thot vetinën tënde, "Kush do vuash?" Po Allah do të habi ti punëndimin e mirë pastaj. Prandaj tregoj kjo histori jo vlezur. Nuk tregoj për të argëtuar, por tregoj që të marrë besimtari rezultatin për isaj. Kush? Kush besimtari? Ai që tër ditën e ka mendi nga mëjesi deri ndaj të dhunjaja? Jo, jo, jo, nuk bëhet as për këtë dot fjalt pa dësimta i cili sakrifikon jetën e tij, pasurinë e tij dhe çdo gjë që posudon pa Allahun e mëdhëruar, edhe pospavon ndaun e tij, edhe për këtë arsye Allahu e ka sjellë histori për këtë njerëz që ta ngushëlloi dhe i thotë duro dhe tregoi dëvojën së pavendimit do të i joti. Nuk ka për qëllim këtu që po u lodhë shumë një njeri duke punuar shumë do fitosh shumë para do bësh pasanik i madh. Nuk është kështu qëllimi jo. Qëllimi është Që besimtari i bëj durim që si të arrijë kənësin Allahut dhe xhenetë të lartën në botën tjetër. Kjo dhunja do mboroj. Lodhu sa duash për ta. Kjo është një histori, histori dhe historitë e Kur'anit janë të shumta. Lum për ata që marrin mësime prej tyre, edhe mirë por ata të cilët nuk marrin mësime prej historive të cilat i ka bërë Allahu subhanehu teala si udhëzues për ne në rrugën e vërtetë, që ne dëgjojm rrugën e xhenetit, tashojm atë në zemrën tonë edhe të andikim e të që Allah i madhëruar të kënaqet përinesh edhe në embyllit e jetë me pun të mira. Allah o shpërlejt një në gjithë.